Вибравшись із міста, Блад бігум потягнув бліду і знесилену дівчину на узгір'я, де стояв будинок полковника Бішопа. В кількох словах він розповів їй, хто він і що, а потім вони бігли мовчки, аж поки дісталися до великого білого будинку. Будинок був уповитий, темрявою, і це вказувало на те, що там принаймні все спокійно. Якби там були іспанці, то у вікнах світилося б. Блад постукав, але йому довелося постукати вдруге, втретє, перш ніж відповіли з вікна на другому поверсі. Хто там? почувся голос Арабелли Бішуп, трохи збентежений, але, безперечно, її голос. Блад, аж сп'янів на радощах, бо, поспішаючи сюди, він уявою вже стиг намалювати такі страхіття, що не вкладаються людським розумом ні в які рамки. Він уявляв її у вирі того пекла, звідки сам щойно вирвався. Рабела ж могла піти до міста або зробити ще якусь необачність. І його обливав холодний піт на саму думку, що з нею могло щось трапитись. «Це я, Пітер Блад», – сказав він, переводячи подих. «Що вам треба?» Блад зрозумів, що навряд чи вона зійде вниз. Відчинити двері, бо в такий час нещасні раби на плантації могли збунтуватися і стати не менш небезпечними, ніж іспанці. Але, почувши голос Арабелли, дівчина, яку врятував блад, гукнула, вдивляючись в темряву Арабело, це я, Мері Трейл. Мері? Тільки й почулося на горі, і голова у вікні зникла. За кілька секунд двері широко розчинились. В просторому вестибилі. Стояла Арабелла. Її струнку дівочу постать таємниче освітлювала тьмяна свічка, яку вона тримала в руці.